joa galdezka Egun honan gaste galdurik nabileta esango aldi da zu non dagoen Eliza Bai noski Beida segi zuzen kale honetatik eta bigarren bidegurutzean eskerretara jo Berehala biragune handi bat ikusiko duzu ba biragune horretan zuk eskuinetara jo Laister eskerretarantz ateratzen den kale bat ikusiko duzu Alde batean izkina egiten duen arropa denda badago. Ba, honen parean kalea gurutzatuta Eliza moderno bat ikusiko duzu. Eskerrik asko, Gaste. Eso realtik. Kamio <coughs> hilaria galdezka. Opa, <coughs> barkatu, eh, ez duzu jakingo non dagoen sexopa, ezta? Hesan ditate hemendi hurbil badagoela bat eta E, ba, ba, ba, ba, bakite, bakite, eh. Begira. Segi kale honetatik zuzen eta lehenengo bidegurutzean, hementsa bertan, hartu ezkerretara. Segi kale horretatik bigarren bidegu, bidegurutzea topatu arte. Han eskuinetara jo. Alde batean Ikastola ikusiko duzu eta beste aldean parke handi bat. Ba, zuk, segi zuzen aurra. Kalea amaitu arte eta kale honen amaieran Eskarretara dagoen eraikinean, antxe dago zuk bilatzen duzuna. Oh, Mila eskere? Bai, bai, ez horregatik. <coughs> Langilea galdezka. <coughs> Kaso, barkatu, inemen bulegoaren bilan abil, esango aldi da zu nola joaten den? Bai, jakin, ha? Oso errazada, beida. Segi zuzen kale honetatik, bigarren bidegurutzean eskuinetara dagoen Eraikin jan, antxe dago. Okindegiaren parean geratzen da. Eta beste aldetik udaletxeko plazaraen batendu. Ba, hantxe dago. zu behar duzuna. Eskerrik asko? Bai, bai, aio. <coughs> Turista galdezka. Barkatu, galdurik nabil. Ba aldakizun ondagoen turismo bulegoa? Mm, bai, hoxe. Beida, begira. Zei kalde honetatik, eta hortxe, lehen bidegurutzean ezkarretara jo. Urren gobi didegurutzea iristen zarenean, eskuinetara hartu. Eta bere ala, biragunea bat ikusiko duzu. Ba, hortxe bertan, zure eskuinetara, izkina egiten duen eraikinean hantxe dago, bilatzen duzuna. Ereikinearen, irugarren solairuan. Irugarren solairuan? E, bai hi pixka raroa da, eh? baina lasai, oso ondo zeinatuta dago, eh? Beno, ba, eskerrik asko. Bai, bai, agur. <risa> Umea, galdezka. <risa> Barkatu, galdu egin naiz, eta nire gurasoak jolas parkean daude aizpatxikiarekin. Bai, bai, bai, bai, lasain eskato begira, begira. Kale honetan, segi dena zuzen, irugarren bidegurutzera iritsi arte. Eta han, hartu eskerretara eta kale guzian agertuko zara. Mm? Bueno, beste kaleak baino zabalagoa da hau. Ba, zeharkatu kale hau eta eskuinetara jo. Gero, kale amaieran, eskerretara, antxe jolaztukia ikusiko duzu. Arropa den parean dago. Eskerrik asko. Bai, bai, haio. <tusurra>